da ne imamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari i svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato ga Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nam poveća tu svoju dobroću, blagodat i milost prema nama, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudriji. Dragi poštovani gledalci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. Ovi koji želite da uljepšate svoje ponašanje, svoje obhođenje, da sa svojim lijepim ponašanjem dostignete deređe, stepene onih koji stalno klanjaju i onih koji stalno poste, dobrodošli u još jednu ovu našu emisiju u kojoj govorimo kako na koji način obhoditi se prema jednoj posebnoj Allahovaj blagodati, a to je dakle ova blagodat koju uvijek na početku naše emisije i naših ostalih emisija spominjemo, kako se obhoditi prema islamskome znanju i njegovim nosiocima. Kako na koji način sticati islamsko znanje da bi smo ga i postigli i da bi to znanje bilo beričetno, da bi ostalo pri nama kako na koji način ga tražiti, kako postupati, kako ga održavati, šta raditi s njim i slično. O tome govorimo u nekoliko naših zadnjih emisija u serijalu Vjera je obhodjeње. U našoj zadnjoj emisiji spominjali smo određene lijepe postupke odnosno adabe traženja znanja. Šta bismo trebali imati kod sebe. Za čim posegnuti da bismo na ispravan način postigli islamsko znanje. Jer islamsko znanje je posebna Allahova blagodat. Islamsko znanje je Allahovo svjetlo koje Allah subhanahu wa ta'ala ne daje svakome i ne daje na svakakav način. Zato da bismo postigli ovu Allaho subhanahu wa ta'ala neizmjerno veliku blagodat. Najveću blagodat nakon upute, nakon dini Islama moramo posegnuti za određenim adabima, odnosno postupcima, lijepim radnjama da bismo dakle stekli to znanje i da bi to znanje bilo veričetno beričetno kod nas. Pa smo spomenuli prije svega da kada se nalazimo na skupu gdje se govori o Allahove vjeri da moramo biti smireni, da se moramo posvetiti izlagaču, predavaču, onome koji nam govori o Allahovom dinu, zatim da budemo skoncentrisani i svojom unutrašnjošću na njegov govor, da razmišljamo o onome što nam se govori. Zatim ono što nam bude nejasno, da priupitamo, da ne odlazimo sa skupa sa nejasnoćama, nedomicama, već obavezno da pitamo i također da zapamtimo, da usvojimo ono što nam se govori o Allahu i subhanahu etala, vjeri, da zapamtimo ili da na neki način zabilježimo, pribilježimo i da to imamo u sebe. Nakon ovoga šta nam preostaje? Nakon ovoga ne preostaje nam ništa drugo osim da radimo po tom znanju. Jer iskrenost u traženju znanja Podrazumijeva da tražimo znanje kako bismo od sebe odklonuli neznanje, a zatim od drugih. Kako na koji način mislimo da ćemo odklonuti znanje, neznanje od sebe, a ne radimo po onome što smo naučili. Dakle ne može se za sigurno sticati znanje, tražiti, slušati, učiti, a zatim sve to zabaciti za leđa. Ništa od toga ne praktikovati u svome životu. Zato na početku svake emisije molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje. Znanje od kojeg ćemo se okoristiti, dakle po kojim ćemo postupati svoj život, uskladiti po njemu. To je dakle korisno, korisno znanje. Znanje po kojem se postupa. Jer kako se kaže Znanje jeste stablo, a plodovi sa tog stabla Jesu dijela, jeste rad po tom znanju. Zato ništa nam neće koristiti znanje koje budemo sticali ako ne budemo radili po njemu. Naprotiv, to znanje vrlo lahko može biti dokaz protiv nas. I u brojnim šarijetskim tekstovima, hadisima Allahovog poslanika, alihi salatu veselam, spominju se kazne za oni koji budu tražili znanje, a ne budu uradili po njemu ili koji budu uradili potpuno, potpuno suprotno. Također u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu osalam se kaže da se neće pomjeriti stopala ni jednog čovjeka na sudnjem danu dok ne bude upitan četiri pitanja dok ne odgovor na četiri pitanja. Niko od nas, ni ja, ni ti, niko, neće se pomjeriti sutra na sudnjem danu kada bude proživljen, neće se pomjeriti sa svoga mjesta sve dok Allahu subhanahu wa ta'ala ne da odgovor za četiri pitanja. To su sljedeća pitanja. U što si proveo svoj život? U što si potrošio svoju mladost? Kako si i metak sticao i u što si ga dijelio i šta si radio s onim što si znao? Šta si radio s onim što si znao? Dakle, jesili radio ili nisi, bićemo pitani za to. Znanje moramo tražiti. Na početku knjige Kur'ana Kerima, Allah subhanahu wa ta'ala spominje dvije grupacije ljudi koji su izazvali Allahu u sržbu na sebe i drugi koji su zalutali. I jedna i druga grupacija osuđena je na propast. Sutra će stradati na Sudnjem danu. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala indirektno govori da ne smijemo biti takvi. Prvi, oni na koje se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio, na koje Allah srdit, na koje je Allah subhanahu wa ta'ala spustio svoju sržbu, jesu oni koji su imali znanje, ali nisu radili po njemu. Imali su znanje, nisu radili, postupali po tom znanju. Dok drugi nisu imali znanje, a htjeli su da rade da postupaju, da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako oni mislili. Pa dakle, jedni i drugi su skrenuli s pravog puta. Nisu pronašli na takav način pravi put. Jedni koji su imali znanje i oholili se, uzdigli se od tog znanja, nisu postupali po tom znanju. To im znanje bilo na doma kruke, ne, nisu radili po njemu. A drugi nisu imali nikako znanja, postupali su kako, su kako su oni htjeli. Zato se kaže da četverica ljudi uništavaju islam ili četiri kategorije uništavaju islam. Onaj koji zna, a ne radi po onome što zna. Onaj koji radi, a ne zna. Onaj koji ne zna i ne podučava se. I četvrti, onaj koji zabranjuje podučavanje. I ove četiri kategorije imamo prisutne među nama. Osvrnimo se malo oko sebe, primijetićemo ćemo sve ove četiri kategorije. Oni koji znaju, imaju zdanja školalo, ali su se zato preuzeli odgovornost. Za islam i muslimane ne rade po tome što znaju. Drugi koji ne znaju, mnogo, mnogo neukog naroda, a, dakle, radi, postupa, priča o Allahove vjeri. Danas svako govori o Allahove vjeri. Zna se ko govori o medicini, zna se ko govori o ekonomiji, zna se ko govori o svim drugim djelatnostima i svim drugim oblastima, naučnim disciplinama, ali se ne zna ko govori o vjeri, o vjeri svako govori. Eto koliko nam je vjera sveta, koliko držimo do vjere. Dakle, drugi koji su neuki, a rade, postupaju, govore. Treći koji su neuki i dalje do svoga života ostaju neuki, a svojim primjerom predstavljaju lošu sliku o islamu drugima prodočavaju islam na neisprava nepravilan način i četvrti koji zabranjuju da se da se tinejuki podučavaju zato dakle trebamo tražiti znanje i raditi po tome znanju kažu islamski učenjaci da ona koji skupljaju znanje a ne radi po znanju poput je Onih koji se spominju u suri et kada Allah kaže vi se natječete u gomilanju sve dok ne dođete do svojih kaburova. Vise se natječete, takmičite se u gomilanju ko će više skupiti čega. Ovdje ovim kuranskim ajetima spominje se i metak, spominje se dunjaluk. Zato dakle znanje po kojem se naradi, Slično je tom i metku Nema koristi od njega. Neće se čovjek mnogo koristiti od njega. Pa kažu sličan je onome koji se takmiči u gomilanju imetka sve dok ne dođe do svoga kabora. Ili kažu oni koji traže znanja, a ne rade po znanju, oni na njih se odnose riječi Allahog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama kada kaže Al-Quranu huđetun leke au alike. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Kur'an će biti dokaz za tebe ukoliko budeš radio po Kur'anu ili će biti dokaz protiv tebe ukoliko Kur'an zabaciš za leđa. Dakle, moramo tražiti znanje o svojoj vjeri, učiti svoju vjeru i postupati po tome. Postupati po tom znanju. Jer sutra ćemo zasigurno biti pitani za ono što smo znali, smo li radili po tome. Također, U vjerodostojnom hadisu Allahovog poslanika s.a.v. spominje se da će na sudnjem danu, kada bude proživljenje, sudnji dan nastupi, džahennem, džennet, otvore se, jedni budu ulazili u džennet, drugi budu ulazili u džahennem, da će u džahennem biti doveden čovjek čija će crjeva ispasti iz njegovog stomaka, pa će on kružiti oko svojih crjeva pa će se sakupiti stanovnici džehennema, džehennemlije i pitati čovječe, otkuda tebe i na ovakav način ovdje u džehennemu. Zar ti nisi bio onaj koji nas je podsticao na dobro, savjetovao nam da činimo dobro i zabranjivao nam loše, zabranjivao nam zlo, pa će reći, jeste, ja sam bio taj koji vam je preporučivao, poručivao, tražio od vas da činite doba, dobra djela, ali ih ja nisam činio. Ja sam bio taj koji vam je zabranjivao zlo, zabranjivao vam grijehe, zabranjivao vam loša djela, ukazivao vam na njih, ali sam ih ja radio. Ali sam ih ja radio. Pa će dakle na ovakav način čovjek, onaj koji je imao znanje, nije radio po njemu, naprotiv radio potpuno suprotno, O nećemo drugom takav će biti doveden uđhannem nas spo na spomenuti način kažnjavaće se u đhennemu zato tražimo znanje i obavezno radimo po tom znanju. Allah subhanahovetala ne voli da se jedno govori, a drugo radi kao što kaže u suri Sof ja ju Halledine amenu limete ko lune malate v O vjednici zašto jedno govorite a drugo radite. Zašto jedno govorite a drugo radite. Dakle, učimo i radimo, postupamo po tom znanju. To je dokaz naše iskrenosti u traženju znanja. Da iskreno tražimo znanje, da doista želimo od sebe otklonuti neznanje. Dakle, najbolji dokaz da smo od sebe otklonuli neznanje jeste kada naučimo to znanje da postupamo po njemu. Da radimo po tom naučenom, stečenom znanju. I također, Od obaveznih radnji, kod traženja znanja, dakle nakon što mirno sjedimo, skoncentrišemo se na izlagača, predavača, pitamo onome što nam je nejasno, zatim to zapamtimo i zabilježimo, nakon toga radimo po tome, rad po stečenom, naučenom znanju ne smije se zadržati na nama samima. Odnosno to znanje ne smijemo zadržati za sebe. Kako smo stekli to znanje? Stekli smo drugi, drugi nisu bili škrti, drugi su i nas podučili. Tako isto i mi trebamo podučavati druge da i drugi rade po tom znanju. Kada je Allah subhanahu wa ta'ala naredio svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da od njega Allah traži povećanje te blagodati, da mu Allah poveća znanje onda zasigurno u toj blagodati, u tom znanju je dobro i dunjavka i ahireta, pa mi... Nakon što postignemo to znanje, tu blagodat trebamo željeti i drugima, da i drugi dožive, osjete, steknutu blagodat. Jer kako je došlo u vjerodostojnom hadisu, <mim> Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude želio drugome ono što želi i sebi. Pa Dakle, to znanje koje smo stekli ne smijemo škrtariti u njemu, već to znanje trebamo ponuditi i drugima da se i drugi poduće tom znanju i da, kao što mi, nakon što smo stekli znanja, radimo po tom znanju, da i oni rade po tom znanju. Dakle, od iskrenosti u traženju znanja jeste odklanjanje neznanja od sebe, a zatim od drugih. Kako je rekao Imam Ahmed, teala, nakon što je bio upitan šta je to iskren, ispravan, nije tu traženju znanja. Da, od sebe, od klonišne znanje, a zatim od drugih. Dakle, trebamo pozivati druge da traže znanje, odnosno da rade po znanju po islamskim vjerskim propisima. Trebamo pozivati druge da čine dobra dijela, da se ostave loših dijela. Budimo svjesni da svimi plovimo na jednoj lađi kako je došlo kod Bukhari kod muslima u hadisu Numana ibn Mešira radijallahu ta'ala, da je Allahoposlanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao primjer onih koji se drže Allahove vjere, Allahovih propisa, koji praktikuju vjeru. I primjer onih koji ne praktikuju vjeru, koji narušavaju Allahove granice je poput primjera ljudi koji zaplove lađom, zaplove morom na brodu. Pa jedni se nalaze na palubi, drugi se nalaze dole unutrašnjosti broda, pa oni koji se nalaze unutrašnjosti broda, kada god ožednu, traže vode od ovih gore. Kada god ponestane im vode, a oni su žedni, dolaze ovima gore i traže od njih vode da se napiju. Zatim u jednom trenutku se sjete i kažu zašto bismo stalno išli gore njima? Zašto ne bismo sebi u podnožju broda provrtili rupu da nam voda dolazi kada god mi hoćemo. Pa kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallama, ovi gore, ukoliko puste ove dole da učine što oni hoće, svi će biti potopljeni, svi će biti uništeni. Tako isto oni koji poznaju vjeru i koji praktikuju vjeru, ukoliko puste druge koji ne drže do vjere, da rade što je god njima volja i želja, Svi će biti uništeni. Kako naš narod stari kaže, uz suho i sirovo gori. Uz suho i sirovo će izgorjeti. Zato treba pozivati ljude da se pridržavaju vjere. Jer je doista u vjeri svako dobro. Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan vjerom da vjernici ispustuju ispovijedaju vjeru da praktikuju vjeru Allah je zadovoljan tim Allah nije zadovoljan nevjernstom wala yarda li ibadeh el kufr Allah subhanahu wa ta taala nije zadovoljan da njegovi robovi budu nevjernici ne zadovoljanim da budu vjernici da praktikuju vjeru i zbog toga dakle trebamo pozivati sve ljude koliko smo u mogućnosti da praktikuju vjeru ukoliko budemo čitali Kur'an i Kerim primijetićemo da se pozivanje na činjenje dobrih dijela i ostavljanje loših dijela, čak dakle u suri Ali Imran spominje prije imana, prije vjere, pa također u drugim surama se spominje prije namaza, prije zekata, traženje da se čine dobra dijela, a ostave loša dijela. Sve to dakle govori o obaveznosti ove institucije, o obaveznosti dakle ovog pozivanja na dobro i ostavljanje ostavljanje loših dijela. Također, Allah subhanahu wa ta'ala, naš spas sutra na sudnjem danu uvjetuje. Dakle, naš spas od sigurne propasti na sudnjem danu uvjetuje i preporučivanjem istine drugim ljudima. Dakle, ta istina, to znanje koji smo stekli, ne smije ostati samo pri nama, već ga moramo nuditi drugima preporučivati drugima pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala upoznatoj nam dobro suri Al Asr kaže wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa bil haqq wa tawasaw bis tako mi vremena doista svi jedan čovjek je osuđen na propast svaki čovjek svi ljudi osuđeni su na propast Izuzap Dakle, nakon što Allah subhanahu wa ta'ala kaže da ćemo svi stradati, izuzima one koje će spasiti sigurne propasti, sigurnog stradanja sutra na sudnjem danu. Pa kaže, illa allazina amenu, osim onih koji budu vjerovali, wa amilu salihat, i koji budu činili dobra djela, svoje vjerovanje dokazivali dobrim djelima, wa tavasavu bil haq, i koji budu preporučivali jedni drugima istinu haq, i tovašov bi bi sabra, i koji budu preporučivali jedni drugima strpljenje, da osaburaju, da budu strpljivi na svemu tome. Dakle, nema sigurne sreće, spasa, uspjeha sutra na sudnjem danu, ukoliko ono znanje koje smo stekli zadržimo, zadržimo samo za sebe, ne? Već dakle trebamo to znanje preporučivati drugima, odnosno podučavati druge tom znanju, kao što je neko i nas podučio tom istom znanju također Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem govori o vrijednosti pozivanja u dobro činjenje koristi dobročinstva ljudima nuđenje koristi ljudima Svaku to voli zato bismo trebali dakle da svaki od nas i nastoji da drugima doprinese korist. Pa kaže Ali radijallahu ta'ala, kaže Allahu poslanik a.s. da Allah subhanahu wa ta'ala tvojim sebebom, dakle da ti budeš povod upute jednog muslimana, jedne osobe, da se prihvati Islama, to ti je bolje od svega onoga što sunce obasja. Allahu akbar. Da samo putem tebe jedna osoba se prihvati Islama i da bude Allahu pokoran rob, Da praktikuje vjeru, islam to ti je bolje od svega onoga što sunce obasja, od cijelog tunjaloga. U drugom citatu stoji to ti je bolje od stada crvenih deva. U tadašnje vrijeme crvene deve su imale posebnu veliku vrijednost. Posebnu veliku vrijednost. Također kaže Allah, poslanik sallallahu alihi wa sallam, prenesite od mene pa makar jedan ajet, beli guanni u elevu prinesite od mene makar jedan ajn. Dakle, kako sticati znanje da budemo mirni na skupu. Zašto na skupu? Zato što se uglavnom znanje iz vjere treba tražiti predučenim ljudima. Nije dakle u redu da se ograničimo samo na knjigu, da sami isčitavamo knjige i zaključujemo, tumačimo kako mi hoćemo. A ne, već dakle trebamo odlaziti na skupove u džamije ili gdje se već govori o lohoj vjeri i sjediti predučenim ljudima koji su također to znanje naučili od učenijih ljudi od sebe. Dakle, da budemo mi jedni na njihovim skupovima, da budemo skoncentrisani, da razumijevamo i razmišljamo dakle o onome što nam se govori. Ono što nam ne bude jasno, što ne budemo mogli razumijeti, da obavezno pitamo, da ne odlazimo sa skupa sa nedoumicom, nejasnoćom, pa da mi možda tumačimo kako mi hoćemo. Ne, već obavezno trebamo pitati i u tome se ne smijemo stiditi. Nema stida u traženju znanja iz vjere. Zatim, dakle, da usvojimo to znanje, da radimo po tom znanju, da ga imamo pri sebi, da ga zapamtimo ili da ga zabilježimo ili da ga jeli, sačuvamo na bilo koji način, da se možemo često vraćati na to znanje. Da radimo ukoliko nešto nam bude nejasno, nismo praktikovali kako treba da se vratimo ono što smo zapisali ili na neki drugi način zabilježili da se vratimo, podsjetimo i popravimo svoje postupke, svoja dijela. Zatim dakle da također drugije podučavamo, podučavamo tom znanju kojeg smo mi stekli i tražimo od drugih da i oni rade, da i oni rade po tom znanju. Na ovakav način ćemo uz Allahu dozvolu od sebe odklonuti neznanje, a zatim i od drugih. Također onaj koji želi da postigne znanje i da to znanje bude beričetno, da bude postojano pri njemu i da postupa radi po tom znanju, mora se kloniti određenih postupaka, određenih radnji. Naprotiv, svaki od nas koji želi uspjeh na dunjalu koji je na hirtu, onaj koji želi da radi za hirt, da sutra uz Allahovu dozvolu, Allahovu milost uživa na drugome svijetu, mora se klonuti određenih radnjih. Četiri radnje nikako ne smiju biti prisutne kod bilo kojeg muslimana. Bilo koji musliman ne smije kod sebe imati ove četiri radnje, a pogotovo dakle onaj koji traži znanje, koji uči svoju vjeru. Ukoliko bude imao ove četiri radnje, ova četiri dijela, ova četiri postupka neće postići znanje, niti će to znanje biti beričetno, niti će imati kada raditi po tom znanju, neće imati kada raditi za ahiret. O tim postupcima u zalohu dozvolu govorimo u našoj narednoj emisiji. Do molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učinje od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti i smiluje se i meni i vama i mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin, usallillahuma la nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.